Горличко її було зроблено у формі вулканічного кратера отвором долу. Невиливайку ховали в ганчіркову торбинку, що вгорі затягувалась шворкою. На парті було спеціальне заглиблення, куди ставили чорнильницю, яку постійно вмочували перо ручки, коли доводилося щось записувати в зошит або щоденник. Проте не всі учні користувалися своїми чорнильницями. То хтось забув невливайку вдома, а в когось скінчилося чорнило, такі нехлюї разом за разом підхоплювалися з місця і бігли до когось із сусідів умочити ручку. Дехто робив це навмисно, щоб під час виконання у класі завдання з математики чи письма зазирнути в зошит іншого учня, котрий навчається краще за нього. Таким коником з трибунцем зарекомендував себе, зокрема, наш ньома-литвак. Тож Семен Борисович охрестив його ім'ям відомого в той час французького політика. О, і в нас об'явився свій Жюль Мок. Клас наш був інтернаціональний. Це видно хоча б з прізвищ. Альшиць, Бакаїв, Кожух, Марцинкевич, Семенець, Усов. Чельницький, Янкелевич, ми ставились один до одного призно, часом, навіть не знаючи, хто якого роду. Мова про національність зайшла тільки один раз і завела її тодішня класна керівниця Вероніка Степанівна, хитрувата жіночка, яка прагнула догодити батькам, котрі могли їй за це добре віддячити. Скажімо, прикріпила учня-відмінника до такого, що відставав з української мови. Той допомагав Неробі, готував з ним домашні завдання, а вона, зрештою, поставила в табель відмінникові четвірку, хоч він ішов на медаль, а своєму підопічному п'ятірку. Хлопець був із заможної родини. Перед видачею атестатів зрілості, Кожен з нас мав заповнити анкету, де, зокрема, був і п'ятий пункт національність. Проглядаючи запитальник, що його подав син Скрипаля, Вероніка Степанівна відпустила шпильку. І як це виходить, шановний Вальдемаре, ваш батько відомий музикант за національністю єврей, мати відома акторка росіянка? а ви записані українцем». Дотепний Вальдемар, який добре знав собі ціну, зневажливо відповів. «Тепер ви, шановна Вероніко Степанівно, нарешті знатимете, звідки походять українці». Вальдемар ставився до всіх дещо зверхньо і поводився зухвало, Ходив з пістриженою наголо головою і майже ні з ким не дружив. «Якось нам дали домашнє завдання – написати твір на тему, ким ти хочеш стати. Вальдемар зухвало признався. Хочу посісти місце померлого Сергія Івановича Вавилова, стати президентом Академії наук СРСР. Розділ 16. Вечірні променади. У старших класах ми перейшли навчатися в першу зміну і після уроків, бувало, ходили один до одного в гості. Звичайно, ті, хто більш-менш приятелювали. Не часто, але в мене теж збиралася невеличка компанія. Мій друг Ед, Женька Чечель, Вовик Фофа і, звісно ж, бешкетник Шива. Є така категорія людей підбурює довколишніх учинити якусь капость, а коли це викликає загальне обурення, удає, ніби він тут не причим. чим. Діявшива іноді приховано, щоб ніхто не бачив. Непомітно підкладе на стілець учителеві кнопку, а потім разом з усіма обурюється, хто це таке за подіяв. А іноді чинив превселюдно, щоб усі бачили, який він дотепний пустун. Скажімо, висить на стовпі оголошення, зніму кімнату або зніму квартиру. Шива підходить з олівцем і дописує, а також штани або, а також спідницю. За його прикладом, деякі відчайдухи наважувалися і на значно небезпечнішу шкоду.